L'agrupació Escol de Roger de Flor està recopilant fotografies per composar una exposició en record del gran incendi de Tiana de l'any 1994. El cau vol recollir imatges i documentació per tal de poder deixar un testimoni escrit per futures generacions sobre el que va succeir a la Serralada de Marina. Durant aquell incendi es va cremar bona part de les pinedes de Tiana, afectant especialment la zona de la Cartoixa de Montalegre. Segons dades oficials, a l'incendi de l'onze d'agost del 1994 es van cremar a prop de 3 lòs quadrats entre Arbrat i Matoll, prop del 40% de l'extensió del municipi tianenc. Precisament per la magnitud de les xifres i el que va suposar per la vila, ara els Trucs del Cau volen organitzar aquesta mostra, del com ha comentat una de les organitzadores, Jaiza González. Estem muntant una exposició per posar-la Biblioteca de Tiana sobre l'incendi que Tirana, a la porreria l'any 94. I el que estem buscant ara mateix són imatges de l'incendi i vivències de la gent que ho van viure en aquell moment, que van ajudar i com es van sentir ells. Des del mateix moment que es va produir l'incendi, la població de Tiana es va implicar activament en la regeneració de l'entorn natural. Mostra d'això és la plantada popular que ha any anys any dut al terme i a la qual també hi ha participat els últims anys al cau amb l'organització d'activitats. Ja vam participar, portem uns anys, participant al cau de Tiana a la plantada popular i aquest any ens va dir que volia fer una solució més gran i a veure si podíem també fer una cosa perquè després les escoles ho utilitzar i qualsevol persona que ho vulgués utilitzar per, amb nens amb gent més gran pogués accedir a allò. L'agrupació Escola Roja de Flor ara fa una crida a la participació de tots els tianencs per recuperar aquest capítol de la història local. Han posat a disposició dels ciutadans un correu electrònic trucs.tiana@gmail.com a través del qual tots aquells veïns i veïnes que tinguin documentació, arxius o fotografies podran posar-lo en comú per formar part de l'exposició que estan preparant. Ràdio Tiana, serveis informatius.